Ya Sin surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Ya Sin və qurani İnne lə minəl al mürsəlinə alə sıratın müstəqim. Yə-sin, and olsun hikmətli Qurana, həqiqətən sən göndərilmiş elçilərdənsən, doğru yoldasın. Tənziləl-əzizir-rəhim.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 İnna Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirmədilər. Həqiqətən biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçitmişik. Odur ki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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَنُؤَذِيبُهُمْ ثُمَّ نُعِيدُهُمْ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ سَنُؤَذِيبُهُمْ ثُمَّ نُعِيدُهُمْ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ إِنَّمَا تُنذِرُ Sən ancaq zikrə tabi olub, mərhəmətli Allahı görmədən ondan çəkinən şəxsi qorquda bilərsən. Beləsini bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müjdələ. İnnâ nəhlü nuhiyyil məvtə və nəktubu mə qəddəmü və əthərahum və kullə şeyin əhsəynəhu fī imamim mubin. Həqiqətən ölüləri dirildən, onların bu dünyada türetdiklərini və terk ettiklərini yazan bizik. Biz hər şeyi açıq aydın yazıda qeydə almışıq. وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مبعثون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إننا إليكم مبعثون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 Qalu Rabbuna ya'ləmu inna iləykum ləmursəlun və mə aleyna illəl bələğul mübin Elçilər dedilər Rəbbimiz bilir ki, biz həqiqətən də sizə göndərilmiş elçilərik Bizim vəzifəmiz ancaq vəh olunanı aşkar təbliğ etməkdir Qalu <gülüyor> inna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 Qalu qairukum ma'kum əl dükkirtum bəl əntum qavmum musrifun Elçilər dedilər Sizin uğursuzluğunuz öz ucubatınızdandır. Məyər sizə edilən öd nəsiyyəti bəd əlamət sayırsınız Doğrusu siz həddi aşmış bir millətsiniz Və <gülüyor> cəhəd əminə qusal mədinə Tiolu yəssə Qalaə qmittəbi ol muənin ettəbihuməlləyəsə qum əro mühdədun. Şəhərin əarından bir kişi qaçaqaşa gəlib dedi. Aycama, elçilərin ardınca geil. Sizdən he bir mükafat istəmiyn,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 əlihə tə in üridunə rəhmanu bi dərrin la tuğni annī şəfəəətuhum la tuğni annī şəfəəətuhum şeyəən və la Mən heç ondan başqa məbudlar qəbul edərəmmi Əgər mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə onların şəfaəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. İnni idəllə fi zəlalim mubīn. İnni əmənətu Bax, onda mən açıq aydın azğınlığa düşmüş olaram. Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın. Tilə daxil cənnətə qala ya ləytə qəumim yəlmun qala ya ləytə Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona cənnətə daxil ol deyildi. O dedi. Kaş xaldım biləydi ki Rəbbim məni bağışladı və məni hörmətli adamlardan etdi. O, biz onlara Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmədik və heç göndərə bilmədik. İnkânət illə sayxətən, vəxidətən, fə idəhüm xamidun. Onları məhvədən ancaq dəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər. Yə xəsrətən ələl-ibəd, mə yəətihim min rəsulin illə kənubihi yəstəhziun. Ələm yərəv kəm əhlətnə qəbləhum minəl quruni ənəhum iləyhim lə yərciğun. Vay bu halına! Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istihza etməsinlər. Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə Bunların yanına qayıtmadığını görmürlərini. Wa in kullu l-amma jamii'un ladayna muhdaron. Wa ayatun lahumu l-ardul maytatu bir yerdə bizim huzurumuza gətiriləcəklər. Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan takıl çıxardırıq. Onlar da ondan yiyirlər. Və cəalnə fəyhə cənnət min nəxilin və əqnəb Və fəccərnə fəyhə minəl ğuyun Liyəəkülü min thəmərihi və mə Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yarattıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki, onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi? Subhanal-ladhi xalaqa l-azwace وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ لَا يَعْلَمُونَ Yerin bitirdiklerinden, insanların özlerinden ve bilmediklerinden bütün cütleri yaradan Allah paçdır, müqəddəstir. وَآيَتُ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا Və günəş özünə bir məskən tapır. Bu, Gecədə onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan ayırıb çıxaran kimi, onlar zülmət içində qalırlar. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu, qüdrətli, bilən Allahın əzəli hökmüdür. Vəl qamara qəddərnəhü menazilə hattə ədəkəl ğurcunil qadîm Ləşşəmsu yən bəğiləhə an tüdrikəl qamara vələlləylü səbikun في Və kullun fələki yəsbəhun A üçün də müəyyən etmişik Nəhayət O tədricən dönüb xurma ağacının qurmuş budağı kimi əyri olur. Nə günəş aya çatar, nə də gecə-gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Və əyətun ləhum ənnə xəməlnə dürriyyətəhum fil fülkil məşhun. وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَتًا مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. Biz onlar üçün buna bənzər daha neçə-neçə minik vasitələri yarattıq.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara özünüzdə olan və arxanızca gələn əzabdan qorxun ki, belkə size rəhm oluna değildikdə, de, güc çevirirlər. Onlara öz Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndərməsinlər. Və idə qılə ləhum anfiqū mimma razaqakumullāhu qāla lədzīnə kəfrū qāla lədzīnə kəfrūnə lədzīn əmənū an tuʿimə man law yəşāʾullāhu aṭʿaməh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 Ve deyirlər: "Bu vəd nə vaxtdır, əgər sadiqsinizsə?" Onlar yalnız bir qışqırıqla təəccüblənirlər, onları o halda tutur ki, onlar məşğul olurlar. Onlar heç bir Onlar əgər doğru deyirsinizsə Bu vəd nə vaxt olacaq, deyə soruşurlar. Onlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə höcətləşərkən, özlərini yasalayacaq bir tük ürpədici səsi gözləyirlər. Onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq, nə də ailələrinin yanına qayda biləcəklər.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 Vay halımıza. Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyillərmiş. İn kənat illə səyha vahidən fəizahum Əl-yevmə la tuğzəmu nəfsun Bircə dəhşətli səs qopan kimi onların hamısı hüzurumuza gətiriləcəklər. Bugün gün heç kəsə heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. İn ashabal-cenneti el fi şugulin fâkihun hum ve fi zilâlin alâ el-arâiki Həqiqətən də cənnət əhli həmin gün nemətlər içində kəf çəkəcək. Onlar zövqcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Ləhum Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır. Üstelik rəhimli Rəbb onlara salam deyəcək. Bugün Müminlərdən ayrılın, ey günahkarlar. Ələm əəhed ilaykum yā banī ādam allā taʿbudu şeytān innehū lakum ʿadūm mubīn və an Ey Adəm övladları, məyər mən sizə buyurmadım mı ki, şeytana ibadət etməyin? O sizin açıq-aydın düşməninizdir. Mənə ibadət edin. Doğru yol budur. Wala Artıq şeytan içərinizdən bir çoxlarını yoldan çıxartmışdır. Məyyar tərk etmirdiniz? Bu size vədedilmiş edilmiş Eslav hal yomə bimə kuntum təkrurun əl yomə nəxtimu ala əfwahihim və təkəllimunā əydihim və təşhədu arculuhum Kafir olduğunuzə görə bu orada yanı. Bu gün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar. Ayaqları da şəhadət verər. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ Əgər istəsəydik onların gözlərini kör edərdik və onda onlar düz yolla getməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər? Əgər istəsəydik, onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki, nə irəli gedə, nə də geri qayda bilərdik. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَحَقَّ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 Əwəlləm yərəvənə xalqunə ləv minmə amilə təydinə anəman fəhum ləha fəhum ləha malikun və dəlləlnəha ləhum fəminha rəkubuhum və minha Məyər onlar görmürlər ki biz onlardan ötürü sahib olduqları malqaranı öz əllərimizlə yaratmışıq Bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərində yesinlər. Walahum fiha manfaatun və məşarib <gülüyor> afə Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süd də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi? Wattəxədu min dunillahi əlihətan ləənəhum yunsarun. LƏ YƏSTƏTIĞUNA NASRAHUM VƏ HUM LƏHUM CUNDUM MUHBARUN Bir çarə tapmaları üçün müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər, amma məbudlar onlara heç bir kömək edə bilməzlər. Hər ki, onlar bunlar üçün hazır durmuş əskərlərdir. فلا يحزنك onların sözü səni kədərləndirməsin şübhəsiz ki biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik Əvəlləm yərəl insən ənnə xələqnāhum min nutfatin fa izə huwa xəsīmun mubīn və darəb lanā məθalan wə nəsī xalqah qāla man yuhyīl nütfədən yaratdığımızı görmür Budur o indi açıq-aşkar mübahisədir O bize bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unuttu. O dedi, çürümüş sümüyları kimdir ilə bilər? Qul yuhiyyə eləzəyən şəəhə evvela mərra və bi kulli <Sessizlik> xalqin alim eləzəy cəalə ləkum minəşşəcəri ləxzəri nəran fə əzəə entüm De ki, onları ilk dəfə yaradan özü, onları dirildəcəkdir. O, hər bir məxluğuna yaxşı bələtdir. O, sizin üçün yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan od yandırırsınız. Ə vələisəlləzî xaləqəssəmâwâti vel-ardı biqâdir biqâdirin alâ an yəxluqə misləhum balâ və və yeri yaradan onların eynisini yenidən xalq etmək qüdrətinə malik olmazmı Şübhəsiz ki o yaradandır biləndir İnnama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu an yaqula Bir şey yaratmaq istədikdə ona təkcə old deyər o da olar Vasubhanal-ladhi biyadihi malakutu hər şeyin hökmü olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.